Pista 26 Istoria culturii și civilizației șapte roman. De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 266 Un inventar al celor din Franța, în paranteză întocmit în secolul 17 de Roger de Ghegniere, se scrie g-a-i-g-n-i-e cu accent ascuțit r s Închid paranteza, ocupă numai puțin de 30 de volume. Numărul lor enorm se explică în parte și prin faptul că multe personalități își făceau uneori două sau trei morminte. Regii Franței lăsau prin testament să fie înmormântați în trei locuri. Corpul în biserica Sumare Tumic. Deni, inima într-o altă biserică, iar viscerele într-alta. Încheiat notă 2. Cele mai sumptuoase, cele din argint, ale conților din Champagne, sau cele din aramă emailată ale episcopilor din Paris și Angers, au dispărut, iar sicriele de plumb, lespezile funerare din plăci de aramă sau statuile de bronz au fost în cea mai mare parte distruse, în paranteză materialul fiind topit, închid paranteza, în timpul Revoluției franceze. Se pare că prima statuie, culcată pe capacul unui sarcofag, ceea ce se numește un ghilimele ghisant, în chit ghilimele se scrie gâisă anâtă, a apărut în ultimii ani ai secolului al XII-lea, tot din aceeași epocă datează și primele lespezi funerare cu efigia defunctului, dar iconografia monumentului a fost creată și definitivată în secolul următor, menținându-se aceeași până aproape de sfârșitul evului mediu. Personajul cu mâinile împreunate și ochii deschiși este totdeauna, indiferent la ce vârstă ar fi decedat, reprezentat tânăr, vezi notă 1, și de o seninătate, o frumusețe și o noblețe ce nu par a ține de lumea aceasta și care nu are nimic din trăsăturile reale ale figurii din timpul vieții. Personajul este ridicat la rang de tip, vezi notă 2. Citesc notă 1. În jurul vârstei de 33 de ani, vârsta atribuită lui Hristos când a înviat și având înfățișarea cu care defunctul se va prezenta la ghilimele judecata de apoi. Închid ghilimele. Încheiat notă 1. Citesc notă 2. Ghilimele. Unele pietre de mormânt se înscriu printre operele cele mai pure pe care le-a produs Evul Mediu. Grecii n-au avut o mână mai sigură, niciuna amănunț de prisos, o simplitate măreață, linii ce par a conferi figurii mortului un aer de imutabilitate. Niciodată nu s-a exprimat mai bine ceea ce este divin în ființa omenască. Închid ghilimele în paranteză e mare punct mal. Închid paranteza încheiat notă 2. Aproape întotdeauna, defunctul reprezentat ca ghisant are la picioare un animal simbolic. Vezi notă 3. Citesc notă 3. Un leu, simbol al forței, bărbăției, curajului. Un câine, simbolul fidelității. În paranteză, ogarul indicând de nobila pasiune a defunctului vânătoarea. Închid paranteza. Iar dragonul strivit sub picioarele unui personaj al bisericii, simbolizând ispita și păcatul. Încheiat notă 3. Adeseori, figura ghisantului este însoțită de altele din familie. Vezi nota 1 sau de figura fecioarei sau a unui sfânt sau de figuri de îngeri, înțelese ca spirite cerești, care iau în paza lor și duc în cer sufletul de functului. Citesc nota unu, De soția sa, în primul rând, evident, dar la picioarele nobilului Jean de Crenei se scrie căruie nu e Y și soției sale sunt aliniați și cei 17 copii ai lor. Un canonic este reprezentat cu un nepot și o nepoată alături, un altul cu părinții săi, iar un papă cu mai mulți frați și nepoți, în paranteză, conform e mare punct mal, închid paranteza. În biserica -Mare fumic Etian din Troie, statuia de, de argint a lui Tribou, al treilea, de Champagne, are alături alte statuete de argint reprezentând membrii ilustri ai familiei, în paranteză între care patru regi și un conte, închid paranteza, încheiat notă 1. Capodopera genului, cel mai celebru dintre toate mormintele medievale din Franța, este fastuosul monument al lui Filip cel Îndrăzneț, în paranteză mâmic 1404, închid paranteza, azi în muzeul din Dijon. Autorul acestei capodopere, flamandul Claus Sluter, se scrie slu tăier, în paranteză mâmic punct, 1405, închid paranteza, cel mai genial artist al timpului din nordul Franței și a desfășurat în cea mai mare parte activitatea la curtea ducelui Burgundiei din Dijon. Dintre numeroasele opere pe care le-a creat aici, s-au păstrat doar trei ansambluri. Vezi, notă 2. Citesc notă 2. Primul este portalul mănăstirii Champmol, se scrie C-H-A-M-P-M-O-L, în paranteză, din apropiere de Dijon, închid paranteza, un ghilimele calvar, închid ghilimele din aceeași mănăstire, dar din care a rămas intact numai soclul hexagonal, cu statuile în mărime naturală a șase personaje biblice, de o expresivitate deosebită, fără ca individualizarea lor psihologică să le anuleze grandoarea mitico-legendară, în paranteză, grup statuar, denumit ghilimele Puțul lui Moise. Închid ghilimele. Una din marile capodopere ale sculpturii medievale. Închid paranteza. În fine, monumentul funerar al lui Filip cel Îndrăzneț cu statuia ghisantului mult prea restaurată în secolul trecut. Încheiat notă 2. În monumentul amintit mai sus, Sluter a sculptat de jur împrejurul sarcofagului 40 de figuri de ghilimele bocitori, închid ghilimele îmbrăcați în mantii călugărești cu capișoane, misterioase apariții nocturne, mesageri ai morții, cărora artistul le-a conferit o forță impresionantă, obsedantă. Noua concepție monumentală și realistă a figurilor lui Sluter, departe de a mai fi considerată un accesoriu al unei structuri arhitectonice, este revoluționară prin faptul că ghilimele este bazată pe volumetria plină și pe structura monumentală, în netă antiteză cu linearismul și cu eleganțele gotice. Închid ghilimele, vezi notă 3. Citesc notă 3. Conform enciclopedia Garzanti del Arte cea mai cunoscută operă influențată de ghilimele bocitorii, închid ghilimele lui Sluter, este Monumentul Funerar, în paranteză realizat către 1480 de un sculptor necunoscut azi în Muzeul Louvre, închid paranteza, al seneșalului Burgundiei, Filip Pot. Încheiat, notă 3. Această ghilimele procesiune a bocitorilor, închid ghilimele, va deveni modelul canonic de monument funebru de-a lungul întregului secol al XV-lea francez. Influența determinantă a lui Sluter s-a extins nu numai în Franța, ci și în Flandra, Spania și Italia. În paranteză, reminescențe sluteriane sunt identificabile în statuile multor sculptori activi la domul din Milano. Închid paranteza. În ultimele două secole ale Evului Mediu apar concepții noi în plastica funerară. Unii sculptori nu înțeleg de ce statuia culcată a unui defunct trebuie să aibă ochii deschiși și, din secolul XIV, mulți ghisanți vor avea ochii închiși. În același sens realist, o altă idee se exprimă prin transformarea ghisantului într-un adevărat cadavru, lipsit de seninătate, având imprimate semnele descompunerii fizice. Mai interesantă este ideea de a reprezenta defunctul nu culcat, ci în genunchi, rugându-se în fața propriului său sarcofag. Vezi notă 1. Citeasc notă 1. Cea mai veche, asemenea statuie, reprezentând-o pe Isabela de Aragon și aflată în Catedrala din Cosența, datează din 1271. Rare, până spre sfârșitul secolului al XV-lea, statuile funerare îngenunchiate vor deveni frecvente în secolul XVI, când le vor înlocui aproape complet pe cele culcate. Ghilimele, către 1517, un artist a avut ideea să reunească în același monument statuia îngenunchiată și ghisantul. Astfel, s-au născut marile monumente funerare ale lui Ludovic al XII, Francisc I și Henric al II. -lea. Închid ghilimele, în paranteză e mare, punct, mal. Închid paranteza. Prima la sâmare tâmic, punct de ni. A doua, opera lui Filipert de Lorm se scrie duie le o rămâie, A treia, opera lui Primaticio, se scrie pă m a tăi, c, c, i, o. Și Germain Pilon, se scrie pă i le o n. 1. Originea portretului în sculptura medievală este legată, cum spuneam, de plastica funerară. Cel mai vechi exemplu cunoscut în paranteză, cel puțin în Franța, închid paranteza, este portretul lui Filip al iii cel îndrăzneț din Biserica, Să Fumicumt în paranteză, 1298, închid paranteza, executat în mod evident după mulajul luat la moartea regelui. Urmând acest procedeu, în paranteză, practicat în antichitate, dar reluat abia acum închid paranteza, începând din secolul XIV, sculptorii au realizat adevărate portrete ale regilor Franței. În secolul 15 în altele personaje care își construiau mausoleele, încă în timpul vieții, asistau personal și la execuția după mulaje ale propriilor lor efigii. În felul acesta, prin procedeul mulajului copiat apoi de sculptor în piatră, marmură sau turnat în bronz, sculptura funerară a făcut prin portret un pas important în direcția reprezentării realiste. În secolul XV s-a generalizat obiceiul de a lua mulaje figurii defunctului. Vezi notă 1 încât ghilimele, multe busturi celebre ale renașterii italiene par a fi simple măști funerare retușate de artiștii abili. Închid ghilimele în paranteză e mare punct mal. Închid paranteza. Citesc note 1. Ghilimele. Această funcție era încredințată pictorului regelui, desigur pentru că el picta apoi masca de ceară spre a-i da aparență de viață. Jean Fouquet, se scrie f o -u q u e t lucrase la masca funerară a lui Carol al șaptelea, închid ghilimele în paranteză e mare punct mal, închid paranteza încheiat notă 1. Figură, pagina 261 Reprezintă o poză o mică bijuterie a goticului italian, în paranteză operă atribuită lui Giovanni Pisano, 1248-1314, închid paranteza, Biserica Mare. Punct Maria de la Spina, din Pisa, încheiat figură. Figură, pagina 262. Reprezintă o poză. Palatul Barghelo, se scrie b a r g l l o în paranteză Florența, închid paranteza, Curtea de Mare Efect Scenografic și Pitoresc, secolul 14, încheiat figură. Figură pagina 263 Reprezintă o poză O capodoperă a arhitecturii civile gotice, fațada palatului lui Jacques Coeur, se scrie cu OEU-R din Burj, construit în 1443 Încheiat figură Figură pagina 265 Reprezintă o poză o capă a ghilimele goticului perpendicular, închid ghilimele, turnul central al catedralei din Canterbury, în paranteză terminat în 1497, închid paranteza, încheiat figură. Figură, pagina 267 Reprezintă o poză Corul catedralei din Wells, se scrie WLS, în paranteză, început încă din secolul XII, închid paranteza, cu ciudata arhitectură a arcelor în X, încheiat figură. Figură, pagina 269 reprezintă o poză. Sala a catedralei din Wells. Încheiat figură. Sculptura gotică în Germania, Anglia, Spania și Italia. În perioada gotică, aportul Germaniei în sculptură a fost mai substanțial și mai original decât în arhitectură. La început, artiștii gotici germani au urmat sugestiile sculpturii catedralelor din Cartre, Paris și îndeoare Reims. Sunt însă evidente încă din această fază anumite tendințe proprii, în sublinierea caracterului individual al personajelor, în căutarea unei expresivități cât mai marcate și într-o accentuată densitate plastică, în paranteză ceea ce trădează persistente inclinații spre viziunea romanică, închid paranteza. Primele opere reprezentative se regăsesc în catedralele din Magdeburg, Freiburg, în paranteză, cu ghilimele poarta de aur, închid ghilimele, din circa 1230, închid paranteza, și din Strasburg, pe alcărui portal sudic sunt elegantele statui simbolice, înveșmântate într-un drapaj minuțios studiat, în interior cu statui în atitudini foarte degajate, iar în basorelieful timpanului cu patetica scenă a morții fecioarei. Mai celebre sunt ciclurile sculpturale ale catedralelor din Bamberg și Naumburg. În prima, statuile Mariei și Sfintei Ecaterina sunt animate de o excepțională forță plastică și cu sens dramatic sugerat și potențată de foarte complicatul drapaj al veșmintelor. Faimoasă pentru eleganța și naturaleța atitudinii și a privirii este statuia ghilimele călărețului din Bamberg, închid Ghilimele, în timp ce expresivitatea căutată exagerată până la naivitate caracterizează figurile din timpanul portalului princiar. În domnul din Naumburg, în statuile perechilor Hermann se scrie H R M An, -N Reglindis și în special Echard se scrie E capa -K capa -K EHRD, Uta. Viața interioară cu atât a firesc exprimată de personajelor feminine un farmec deosebit. Vezi, notă 1, în timp ce în scenele răstignirii și patimilor, artistul anonim, Ghilimele, a dat fiecarei statui o atitudine psihologică diferită, iar viața lor interioară se revelează cu un impetuos elan în antiteză cu moderația și armonia imaginilor franceze. Închid ghilimele, în paranteză punct Nicoli. Închid paranteza. Citesc notă 1. Gilmele, tu știi, ah, tu nu știi cine a fost Uta, caldă și castă sub arătările inului, minunea ființei se arăta, dar zâmbetul ei otrăvea toate văile erinului. Grea suferință era frumusețea ei pentru o țară întreagă, pentru țara Burgundă, încât Gilmele, Lucian Blaga, încheiat notă 1. Cu asemenea caracteristici proprii, sculptura gotică germană a realizat exemple de opere perfect studiate, în scopul de a individualiza, până la extrem, personajele tratându-le cu o libertate în gesturi, atitudini și priviri de o mare intensitate expresivă. O altă particularitate a sculpturii gotice germane o constituie seria de personalități artistice, în paranteză de origine germană, suedeză, flamandă, dar lucrând în Germania, închid paranteza, foarte clar individualizate. Peter Parler, în paranteză 1330-1399, închid paranteza, și urmașii din familia sa, Veznută 1, ale căror opere au definit o întreagă perioadă, în paranteză, 1350-1450, închid paranteza, denumită chiar ghilimele Parler Zeit, se scrie Z-E-I-T, închid ghilimele, aparțin filonului realist, care deriva din statuile domnului din Naumburg. Gisanții mormintelor și busturile executate de Peter Parler în catedrala din Praga cu perfecta lor capacitate de caracterizare a personajelor au exercitat o influență determinantă asupra plasticii germane. Citesc notă 1. Familie de arhitecți și sculptori, numărând numai puțin de 10 membri identificați și a căror activitate este atestată la construcția și decorarea domurilor din Praga, Viena, Köln, Nürnberg, Ulm, Milano. Primul membru al familiei cunoscut Heinrich Parler, în paranteză secolul XIV, închid paranteza, este cel care a creat primul model de ghilimele biserică hală, închid ghilimele, din Germania Meridională, încheiat notă 1. Operele flamandului Nicolaus Gerhert se scrie G-E-R-H-A-R-T, în paranteză sau Nicolaus van Leiden se scrie l e y d -E n circa 1430-1473, închid paranteza, activând în Germania și stabilit la Viena, au avut un ecou considerabil prin intensa lor spiritualitate, vigoarea stilistică, efectele lineare căutate și prin realismul expresiv al figurilor. Influența franco-flamandă, rezultând din cunoașterea directă de către artista a lucrărilor lui Klaus Sluter și fan se scrie v a n e i -K, se scrie E-Y-K-K, -K. este evidentă în sculptura și pictura lui Hans Mulcher, se scrie m u l t s k h r -E. În paranteză, circa 1400-1467, închid paranteza, prin realismul și puternicul relief plastic, prin atenția dată detaliului și mișcării dramatice, note tipice pentru sculptura germană a goticului târziu. În Germania septentrională, personalitatea eminentă a goticului târziu a fost sculptorul și pictorul Bern Notke. Se scrie în o t k e în paranteză, circa 1440-1509, închid paranteza, a cărui activitate s-a desfășurat la Lübeck, Tallinn și Stockholm. Lucrările lui, toate în lemn policromat, se remarcă printr-un realism pus până la căutarea unor capricioase efecte fantastic-dramatice. Trei mari artiști germani, reprezentând în mod esențial spiritualitatea goticului târziu, fac totodată și trecerea spre noi moduri care anunță renașterea. Sculptorul și pictorul tirolez, Michael Pecher se scrie p -a c -h -r, în paranteză circa 1435-1498 închid paranteza, a introdus în arta aulică a goticului târziu austriac un robust filon realist, provenind din tradiția populară la nivel artizanal. În contact însă cu arta contemporană din Italia, în paranteză Donatello, Mantegna, închid paranteza, și Flandra, în paranteză Fan Eich, Faneder Weiden, se scrie W 2 -N, n închid paranteza, pictura și sculptura sa în lemn policromat au căpătat un deosebit sens al formei și al spațiului, precum și o pasionalitate dramatică exprimată prin plasticitatea marcată a formelor și vivacitatea culorii. Sculptorul Tilman Riemen Schneider se scrie râie, mâie, nâsâc, haș, nâie, -i, -i, i, în paranteză circa 1460-1531, închid paranteza, după o lungă ucenicie în Flandra, Suedia și Renania superioară, vezi notă 1, și-a limitat întreaga producție artistică la opere cu caracter religios. Citesc notă 1. Tilman Riemen Schneider s-a stabilit definitiv în orășelul Würzburg, unde a avut și o continuă activitate în viața politică. În timpul războiului țărănesc german, în paranteză 1525, închid paranteza, declarându-se contra episcopului și a principilor, a fost întemnițat și torturat, după care nu și-a mai continuat activitatea artistică. Principalele sale opere sunt mormintele princiare din domurile din Bamberg și Würzburg și altarele din. Kreglingen se scrie k r e g l i în paranteză Ergot se scrie H-R-R-G-O-T-T-S-K-I-R-K-H-E, închid paranteza, și Rotenburg Obder-Tauber, se scrie T-A-U-B-R, în paranteză Sanct în i paranteza, încheiat notă 1. În perioada maturității artistice, sculpturile lui, aproape toate în lemn, elimină somptuoasele veșminte policrome tradiționale, în paranteză rămânând doar la câteva pete de culoare. Închid paranteza, fapt care face ca în operele sale, de orară puritate, armonie și intimă, îndurerată sensibilitate, formele plastice și modeleul suprafețelor să apară cu mai multă claritate și delicatețe. Sculptorul și gravorul Veit Stos, se scrie... V, E, -t, spațiu, S, -t O, s, s, în paranteză circa 1445-1553, închid paranteza, este autorul celei mai importante opere a goticului târziu german, imensul altar în lemn policromat în paranteză înalt de 13 metri închid paranteza din Catedrala din Cracovia, un grandios și complex triptic conținând statui în mărime naturală iar în interiorul și exteriorul aripilor laterale 18 basoreliefuri reprezentând scene din viața lui Isus și Fecioarei. Este o capodoperă pur gotică prin liniarismul agitat, modeleul figurilor și patetismul expresiilor, caractere abandonate de Veit Stos în faza următoare a creației sale. Grupul Ghilimele Buna în închid ghilimele din Biserica Lorenz, se scrie luă z din Nürnberg sau Marele Altar cu ghilimele închinarea păstorilor, închid ghilimele din Domul din Bamberg, în care compoziția este mai calmă și mai ordonată, suprafețele corpurilor sunt necontractate, iar forța pasională din expresia figurilor este mai atenuată. Anglia a rămas independentă față de Franța și în sculptură, la fel ca în arhitectură. În paranteză, în perioada romanică, sculptura monumentală încercase o interpretare destul de rudimentară a formelor franceze. Reminescențe franceze și totodată bizantine se observă în sculptura mai rafinată în fildeș. Închid paranteza. Unele statui coloane sau sculpturile de pe fațada catedrale din Wells le pot aminti pe cele ale catedralelor din Sens sau Paris, dar numai în ce privește compoziția. O examinare mai atentă însă ghilimele trădează înclinația tipică engleză spre relieful plat, spre a evita un dialog cu spațiul pentru a rămâne în schimb la o soluție bidimensională. Închid ghilimele în paranteză amare .nicoli. Închid paranteza. Iar când sculptorii vor aborda marea temă a secolului al XIII-lea, aceea a monumentului funerar, ei se vor complace într-o redare a imaginii personajului, atât de realistă încât vor ajunge la limitele macabrului. În paranteză, în acest sens, dintre numeroasele monumente caracteristic, este cel al Prințului Negru, executat între 1377-1380 în aramă aurită din Catedrala din Canterbury, închid paranteza proprie Angliei gotice este și folosirea pe scară largă a alabastrului, în monumentele funerare, în altare, în statui și în basoreliefuri încadrate în rame de lemn. Centrele de producție mai importante în alabastru, uneori pictate sau aurite și frapând prin veridicitatea costumelor, privirii și gesturilor au fost Nottingham, se scrie nu o t -t G H în M, Lincoln și York. În Spania, unde, ghilimele, porticul gloriei, închid ghilimele, în paranteză, 1168-1188, închid paranteza, grandiosul ansamblu din Catedrala din Santiago de Compostela, cu cele 135 de statui policromate romanice executate de maestrul Mateo, deschisese drumul spre sculptura gotică, odată cu secolul al XIII-lea, noul stil triumfă dar numai în regatele Castiliei Vechi și Leonului, mai precis în Catedrala din Burgos cu sculpturile celor două porți ale transeptului, în paranteză ghilimele del Sarmental, închid ghilimele și ghilimele de la Coroneria, închid ghilimele, închid paranteza, în care se resimte spiritul celor din Amiens și în Catedrala din Leon cu basoreliefurile și statuile portalului principal, vezi nota 1 și cele ale porții San Froilan. Se scrie fără râu a cu accent grav, n Aceste patru ansambluri constituie sub raportul stilului, compoziției, iconografiei și nivelului artistic ca podoperele sculpturii spaniole a secolului. Citesc notă 1. Statuia fecioare ghilimele, nuestra señora la Blanca, închid ghilimele, de pe stâlpul median al portalului fațadei occidentale, trece pentru spanioli drept cea mai frumoasă statuie din Spania. Autorul, maestrul Enrique, a lucrat și porțile transeptului catedralei din Burgos, încheiat notă 1. În secolul XIV și în prima jumătate a secolului 15, centrul activității artistice se transferă în regatele Aragon, în paranteză, inclusiv regiunea Levante, închid paranteza, și Navara. Sculpturile de pe fațadele vestice și, în special, giganticele retabluri de o extrem de minuțioasă execuție ale catedralelor din Taragona și Palma de Mallorca, vezi, notă 1, sunt printre cele mai remarcabile opere de sculptură gotică din Occident. Citesc, notă 1, opere ale celor mai mari sculptori spanioli ai epocii, catalanul Jaime Cascails, se scrie c a -S c a y l s Pere Juan de Valfogona, se scrie v a -L, l f o g o n a și Guillem de la Mota, încheiat, notă 1. Din aceste opere, precum și din cele de mai târziu, se desprind în paranteză conform m. M. Gomez Moreno închid paranteza notele definitorii ale sculpturii gotice din Spania. Preferința aproape exclusivă pentru tema religioasă în paranteză. Subiectul profan va fi exclus în Spania, cu rarisime excepții, chiar și în epoca renașterii, închid paranteza. Exacerbarea individualismului, tendința spre originalitate și o marcată expresivitate, indiferența față de abstracția idealistă, atracție a vieții trăite și a realității cotidiene. Lemnul policromat ca material predilect, în paranteză, larg utilizat și în plină renaștere, închid paranteza, un devotat atașament față de caracterul și sensibilitatea tradițiilor populare și un gust permanent manifestat al culorilor pure. În a doua jumătate a secolului al XV-lea, scultura spaniolă, în paranteză ca de altminteri și cea din restul Occidentului, închid paranteza, este preocupată de a crea puternice efecte picturale, ceea ce s-a realizat aici în enormele și ca bogăție de figuri și minuțiozitatea redărilor, neegalatele sale retabluri. La Cartuja de Miraflores, faimoasa mănăstire de lângă Burgos, cel mai mare sculptor spaniol al secolului, Ghil, se scrie g -I -L, de Siloes, se scrie s i -L -O -E, în paranteză, originar din Nuremberg, închid paranteza, este autorul a două mari capodopere ale goticului Isabelin și ale artei întregului Ev Mediu.